і ще невміліше вдавав безмежну радість від побачення з жінкою, котра віддавна обернулася на мрію всього життя, і на всьому ньому лежала сіра тінь пригніченості, навіть надламаності. Я вже напилася ж нудить, якомога м'якше, зважаючи на Миколину, опущеність, якій він не дати раду, а відтак, намагаючись надодати йому прикрощі, умовила Наталка. Хоча, мушу визнати, кава тут смачна. Можеш собі замовити. Із задоволенням Микола розв'язав пасок, розтебнув плаща. Наталка дивилась на нього і зсилувалася щось пригадати. Щось важливе, таке, що мало безпосередній стосунок до їхньої зустрічі, і яке, однак, опинилося десь аж на дні її пам'яті, прокидане більш ніж тривожним дожиданням зустрічі в кафе Доміно зустрічі, від якої залежала вся подальша надталчена доля. Так і не пригадавши того важливого, вона запитально глянула Миколю в очі, і він не витримав її погляду. Поліз рукою у внутрішню кишеню піджака, дістав фотознімок із зображенням вродливого молодого чоловіка, винувато поклав на лискучу скляну поверхню столика де з краю стояли неприбрані три чашки з-під випитою Наталкою кави. Знімок лежав між Миколою і Наталкою. І що довше лежав, то більше здавалось їм обом. Він знімок розділяє і віддаляє їх одне від одного. І з кожною наступною миттю вони стають чим раз чужішими. «Повір Наталю!» Микола накрив їй руку своєю долонею. Я не думав, що це так складно. Тобі прикро, що не виконав мого прохання. Наталка не наважувалася пробрати руку з-під Миколиної, чи, може, є причини серйозніші. Він з гірким усміхом ствердно кивнув. Мабуть, із Павлом діло зайшло надто далеко, я не маю права. Одне слово, мені дали зрозуміти, щоб я не сунув носа, куди мені зась. Я розумію. Дякую тобі. Пробач, у тебе через мене якісь неприємності на роботі. Я тоді не подумала. Він так само кивнув головою. Це може зашкодити твоїй кар'єрі. Вже не запитально, а ствердно сказала Наталка, і враз її пойняв страх. Не за себе. Не за Павла і Миколу. Страх перед чимось невідомим і велетенським, що ним просотено весь простір, у якому вони живуть. Кожен живий організм і кожен предмет. Те невідоме і велетенське щось розпросторило свої всесильні щупальці на всіх і все. І немає від нього спасу, а найголовніше, мільйони людей перебувають у блаженному невіданні про його присутність у їхньому житті і долі, наївно вважаючи себе вільними громадянами демократичної країни. Наталка фізично відчувала на собі ті щупальці, бачила їх на Миколі. Вони з більш стискали її тіло, її свідомість, її волю, аби обернути на безформну, беззмістовну масу, підкорити собі до останнього атома. Вона мимохід зіщулилась, Ірвучко висмикнула руку з-під Миколиної долоні. Він аж скинувся. «Що з тобою, Наталяня? «Мені страшно. Мені страшно жити. Мені страшно жити в такому світі». Микола аж тепер збагнув, що Наталка перебуває на межі психічного зламу, причиною якого став також і він сам. «Треба її рятувати». Сказати якісь заспокійливі слова, вгамувати дрож, котрий бив її лихоманкою, застерегти від нерозважливого вчинку, такого можливого в її теперішньому стані. Але як це зробити? Він вивільнився з плаща і накинув на талці на плечі, щоб зігрілася. Вона сприйняла його допомогу спершу з подивом, який виразно прочитувався на її раптово зблідлому обличчі. А далі повелася геть, непрогнозовано, незбагненно. Рвучким жестом відкинула Миколину в дяганку, звелась на ноги і якось безтямно подивилася кудись поза стіни затишного і гостинного кафе Доміно. Однією рукою схопила свою сумку, що лежала поруч на дивані, другу фотокартку зі столу і кинулася до виходу, мало не перекинувши чашку з вичахлою вже кавою, що її Микола замовив, але так і не встиг навіть на смак попробувати. Він спонтанно глянув у слід на талці, від несподіванки не здогадався одразу кинутися їй на вздогін, застерегти і вберегти від необачного встання афекту, вчинку, від якого вона увіч...